Na mpenzi msikiza aji karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayoanza anza kwa muhutasari wake. Wafanya kazi wakiwanda cha kutengeneza nguho Afri Textile goma wakidai nyungeza ya mishahara. Mahakama ya haki ya jumuiya ya Afrika mashariki kufanya, vika, uh, kufanya vikao vyake nchi Burundi na kuamua kisi mbali mbali kutoka nchi wanachama. Nanchini jamhuri jamuhuli ya kidemokrasia ya Kongo milio ya lisasi ya sikika hukuma pigano ya kilipotiwa katika wamuji wa bukavu. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzo msikizaji mitambu inaungozo na Franswa akimana. Hapa studio msomaji wako ni Mimiro Mwade ni waivuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamiri. Kesi 30 ni kutoka mataifa 6 ya jumuiya ya Afrika mashariki zitasikizwa na mahakama Ya jumo ya hiyo tangu tarehe nane hadi na sita novemba Katika vikao vitakavyo fanyika nchini Burundi akizungumza na waandishi wa habari jumatano hii Nestorika yobela jaji mkuu wa mahakama ya haki ya jumo ya Afrika mashariki amesema vikao hivyo ni kwa mantiki ya kuadhimisha miaka ishirini ya uhai wa mahakama hiyo tumosikilize Tangu mahakama hiyo ya hanzishwe. Imesha sikiliza zaidi ya kesi miatano Nakata ya kesi miatano hizo kesi mia tatu zimesha amuliwa, kesi mia mwia na musini, ziasumiri, wamuzi. Tutakabu sherekea mnyaka ishini ya uhai wa mahakama. Kuna tatibu nini ambayo itafahika hapa. Kwanza ni kwamba tale mbila tale tatu. Mahakama sasa hivi inaangalia tatibu zake na muna ya kufanya kazi kulingana na teknolojia ya kisansa. Kwa sababu na dile janga na corona ni kwamba... Mahakama lazima iende na utaratibu wa sasa hivi wa kwa sababu si lazima awe ni raia, awe ni majaji wenyewe, waniwafanyie hazu wengine, si lazima uende Arusha kusikiza kesi zao, wanaweza wakafanyiki zao huko nyumbani waliko, lakini pia wanaweza wakafanyiki zao hapa hapa katika enchi yoyote kwa sababu kila enchi yote ina sehemu yake ya maandishi ya idara ya mahakama. Lakini wiki ijayo tangaya tarehe 8 mpaka tarehe 26 mahakama itakuwa hapa Burundi. Itasikiza kesi mbalimbali lakini pia itatoa uamuzi katika kesi mbalimbali. Kesi hizo sio kesi za ni kesi kutoka Zote sita za Afrika mashariki. Na maresikika likuwa ya jimkuu wa mahakama ya jumuiya ya Afrika mashariki. Wafanya kazi wa kiwanda cha kutengeneza nguo Afri Textile wameendesha mgomo tangu wa ya jumatano hii wakidai nyongeza ya mshahara. Richa ya hayo uongozi wa kiwanda. Hicho unasema kuwa tayari kuwapokea ili kuzungumzia maswara yao bila kusitisha kazi, aitha wanareza kuwa na mupango wakujadiriana maswara ya kazi majila ya arasiri. Na mfumo wa masa wa banki ya Afregzimu, wakupea na bitha utasaidia wafanya biyashara kupata tarifa za shuhuli zao kwa kubadilisha na bitha pamogia na kufahamiana na wengine kutoka mataifa mengine. Mwakilishi wa shirika la bank nchini Burundi anataja changamoto walionayo kama uhaba wa pesa za kigeni ili kufanikisha kazi hiyo. Buwazi Mpe ni Mpe anaomba kufuatia, uf, kutafutia ufumbudhi suara hilo. Buana, Bawaze mesima hayo katika mkutano uliwa andaliwa na shirika la banki nchini Burundi kwa usirikiano na shirika la wafanya biyashara kutoka jumuia ya Afrika mashariki EABC pamoja na Afregzime na kufanyika hapa jijini Bujumbura. Na uzowefu wa mashindano yanayo katika kanda ya tano ama zone kwa aruha ya kifaransa kwa mchezo wa kikapu Au basketball ndiyo unulisaidia timu ya New Star kuibuka wa kwanza ya ma... katika mashindano ya kanda ya tano ya timu wa vumbi nchini Tanzania hivi karibuni. Nimaezo Ni yake muandishi wa habari anayifuatlia mchezo wa kikapu nchini Burundi. Hili kupata ushindi katika mashindano ya Desemba Jankro de Vuganeza anaomba serikali na wapenzi wa mpila wa kikapo kuunga mukano timu ya hiyo ya New Star tumuskilize tizama michuano ambayo meandaliwa michuano mbalimbaya kusherekea kubukumbu za masuja wa Burundi timu ya Newster iliweza kufanya vizuri timu yenye ambayo kwa sasa hiko miongoni mwa timu bili ya matatu bora ezi zopo sasa hivi kwa nchi ya Burundi na sababu ya pili ni kuwa timu hiyo ya Newster ilipo ona kumbayo mefuzu kuweza kuwakilisha nchi katika michuano ya Kanda ya Tano ya Barani Afrika e, ni timu ambayo imeweza kujianda vizuri hika utafuta wachezaji ambayo na kiwango kizuri ili iweze kuwakilisha nchi na kufanya vizuri na wachizaji hao kuf kuanda vizuri aa, sababu ya tatu. Timu hiyo ya Newstar ina uzoefu wa masindano hayo ya Ukanda wa Tano kwa sababu imesha shiriki marakatha na imesha fanya vizuri mara kwa mara. Ni timu ya Newstar yambayi dijikuta katika kundi D ambaro li na timu zirizo kwa mpira vikapo kama ya Ulinzi Warriors na Kobla utoka ya kusini. Je ni kipi kilicho sababisha timu hii ya Newstar kupata ushindi katika kundi Lora D. Waza kwa mpangilio wa, wa awali timu ya Burundi ilikuwa kwenye eh, kundi I. Eh, Ikiwa na Tanzania, Malawi, Burundi Uganda katika kundi D zikuepo timu za Kenya, Sudan ya Kusini, Ethiopia pia na Madagascar. Lakini eh, timu ya Ethiopia na timu ya Madagascar haziwezi kuwasili kwenye ikabidi wachukue timu moja ya kwenye kundi la i waiplete katika kundi D ili kundi zote mbili ziweze kuwa angalau na timu tatu tatu. Ushindi huu usababisha timu ya New Star kupatia tiketi ya ushiriki katika michuano mingine takao timu wa vumbi nchini Afrika Kusini. Je ni kipi ambacho wanaweza kufanya ili katika michuano hiyo ya Afrika Kusini waweze kupata ushindi? What Wakiufundi kocha na wasaidizi Wafanyi kazi vizuri Pali walipoona kuna ubovu fulani Waweze bisha, Ili timu uweze kuwa imara zaidi Na wachizaji na wawo Wajinue sawasawa Waweze kuenda zaidi Na serkali vile vile iwasaidie Ili sifa watakazu zipata kule Ziwe ni sifa pia zaidi na mtarifa hii inanelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Wazazi wawanafunzu wa shure ya msingi ya Kinyana Trafani Ngozi wana laumu uongozi wa shule hiyo kufuatia mazingira magumu wanaosomaa watoto wao wana hofu ya kupatwa na maradhi kutokana na kwamba shule hiyo haina vyoo pembeni na hayo wazazi hao wanaweza kuwa na mashaka ya ubora wa elimu kwa sababu walimu wanakwenda kazini mara wanapotaka tu aidha kinachofanya uh, kuwa, hali kuwa mbaya zaidi kuna uhaba wa madawati ambapo baadhi ya wanafunzi wanasoma wakikaa chini wazazi wanaomba wahosika kufanya kila iwezekanavyo kuboresha mazingira taarifa hii tutaielezea katika taarifa zetu za baadaye na milio ya risasi nzito na nyepesi imesikika katika maeneo kadhaa ya mji wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mapema jumatano huko watu wasio julikana wakidaewa kushambulia mji huo. Tarifa za maafisa wa usalama zinasema kuwa hali kwa sasa imeanza kutengama. Mwandishi wetu kutoka uvila jiremi kuhima anaereza zaidi. Kwa mujibu wake kamanda wajimbo la makumi tatu na tatu la kijeshi eh, Brigadia jemedari bobe kilubi ngoi Hali inakuwa iki uka polepole, pole pole Na jeshi lake ilinazibiti mambo Lakini kwa hayo Alisema watu wanatakiwa kubaki manyumbani kwao Alitaja maeneo kaza ambayo yalikuenda kushambuliwa na hao waasi, akisema Hakisema industriel on real, Ambako kuna patikana kambi moja ya kijeshi ilishambuliwa Lakini hao wa kufanikiwa Plus 24 novembre Ama nafasi ya Uhuru, ron pwenye ISP, wameonekada vile vile kwenye ron pwenye Majoru Vangu, na wengine wamejaribu kwelekea kunako ofisi ama makaumaku ya jeshi, lakini wakarudishwa amu. kwa ni kwamika ama kwa hii masaya madije, sitwasyon aparamant atushikete na mabunduki. Bon, bale bajo, balifika mafansi za mingi mbukavo, target ya abu nikia kulibere il y a eu seulement seul communiqué qui a été diffusé sous le gouverneur axé kenge banzae à occupation ça Dans le commandant 33ème région militaire, il contacté contacté un téléphone et radio. Avec ma prudence, il ne fallait pas plutôt tu avant 10 heures. Mais quoi ça Apparemment, bacha va repousser du balayou à la fin de la manipulation de la on a la manipulation de la dire de la manipulation la manipulation de de la manipulation de la manipulation de bilan, manipulation de la manipulation de la manipulation de la de la journée de la manipulation de la manipulation de a manipulation de la manipulation de la manipulation de la de la journée. Mais quoi ça là de ya radio isanganiro toka hapa uvira mimi ni Jeremie Kuhima. Habari za kima taifa. Adisa baba. Vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeendelea kwa mwaka mumoja sasa. Vimechukua sura mpya ya tangu muishoni mwa wikihi. Uwasa katika Jimbo la Ratigley wameingia katika Miji Miwili. Muhimu kaskazini maenchi ya Ethiopia inayo kuwa Wanaendelea kusonga mbele dhidi ya jeshi hilo la shirikisho. kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. Hatua hii mpya kwa wasi inadhoofisha musimama wa serikali ya Abi Ahmed. Ambayo siku ya jumanne ilitangaza hali ya hatari nchini nchinzima. Wasi kwa wakati wote wanaweza kuingia katika mji wa mkuu wa Adisa Baba. Chama cha Tigre People's Liberation Front ama TPLF kwa ufupi. kimekuwa kikipambana na jeshi la Serikali kwa mwaka mzima wameungana na wapiganaji kutoka uromo hali inayowapa uwanja mkubwa zaidi wakuitishia Adi Sababa. Hartu. Duru nchini Sudani zinarifu kuwa mazungumzo baina ya pande zinazo hasimiana ya naendelea na kukanusha kuwepo kwa makubaliano ya liofikiwa kama ilivyo ilivyoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari kwamba aliyekuwa waziri mkuu Abdallah Hamdoke anarejea kuongoza serikali kulingana shirika la habari la Ujerumani DW mapema leo kituo cha televisheni kinachomilikiwa na Saudi Arabia cha Al Arabia kilipoti kwamba Hamdok aliyeondolewa madarakani na jeshi amekubali kulejea kuiongoza serikali hata hivyo kituo hicho hakikuweza a hakuweka wazi vyanzo vya taarifa hiyo muda mfupi baadae chanzo kichopo karibu na waziri mkuu huyo kikaanisha taarifa hiyo kikisema hakukua na makubaliano yoyote yaliyofikiwa kati ya kiongozi huyo na viongozi wa kijeshi na kuwa mazungumzo bado yanaendelea Hamdok amekuwa chini ya kifungo cha nyumbani tango serikali yake ilipo pinduliwa na wa jeshi General Abdel Fattah al burhan katika mapinduzi ambayo yali mchakato wa mpito kuilekea utawara wa kilaia na kusababisha wafadhiri wa mahalibi kusitisha misada yao. Na mpenzi msikizaaji hadi hapa sinaraziada usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya radio isanganilo vina vya uendelea hapa studio likuwa na mimi Romar Deniaifuze. Thank mm -hmm. you.